اعوذ بالله من الشیطان الرجیم <تصفيق> بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا حيو يا قيوم برحمتك استغيث رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحل العبدت من لساني قولي رب زدني علما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولدوالین آمین سورة الفاتحہ پدیکی او تاسو تا الله رب العزت دا غختو طریقہ را خی زما بندگانو دا څو زمانہ سوال کوي نو پکه می تېقي سرا او د سه سوال بکوي اول کې د صورت داو ذکر شوا الحمدلله چې د اولوہیت سی پتونه الله لا ثابت دی دلیل پس دی د اولوہیت صفاتنا الا للذ كسابيدي چې غره رب العالمین نکړه اغا رحم والدی برکتونو والدی او اغا د دا دورز مالکم دی نو لہذا اغا د صفات او د کمال او د صفات او د اولوہیت لایق او مستحق دی چیکل مونږه صفاتونه د خدای توپ الله له ثابتاو او پاغي باندې دلایل دی چې رب د رحمان دی مالک دی د دې نتیجه وتی لکه داوا شو دلایل شو د دې نتیجه به سره وځي د دې دلایلو دو ددلایل او نتیجه او ذکر کئ یا کعبدو و یا کنستعين دا یا کعبدو و یا کنستعين دا نتیجه ددلایل او دا دی ثمرات الدلایل چر رب الله دی رحمان الله دی رحیم الله دی مالک الله دی لہذا بندگی ومداغه په کار ده دا دغه دا نتیجه شو ادب قران و کریم کې ډیر زینو کې دلایل به ذکر شي ورته په یو جمله نتیجه وو ښیخه چې دې نتیجه دادا لکه سوره اعراف کې بار شي دلایل به ذکر کې الله خالق دې حافظ دې عالم دې په نو آخری کوئی لہو دعوت الحق لہذا اسی ہی کو پکارا کرو نو دارنگی دلتا ہمان دا ایا کناعبدو و ایا کناستعین دا سمرتو الدلائل دا را دلائلو نتیجہ دا تا دی ایا کناعبدو و ایا کناستعین دا مخی آیتونو سر ربط سرے ګن رب پر دی یو رب دادی دا انسان د دریو حالاتو نو ورتيږي زمونږه استادو تعلق د دریو حالاتو سره دی د دریو زمانو سره دی یو ماضی یو حال او یو مستقبل ماضی تیرہ شوی زمانہ پاس تین او حال پریزنٹ ٹینس او مستقبل فیوچر ٹینس دا غذری زمانې دي کنه یو تیر شوی یو موجوده یو راتلونکی تیر شوی زمانہ به اشر تہ پجن کې نه واپس کیږي دا اوس یې موږ دا حال دی او د استقبل هم ته پته نشته چې څه وکړي دې مقدس آیتوونو کې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دغه انسان ته تنبیه ورکړې شو چې څو ګور ماضی کې موږ الله ته محتاج وې ماضي کې الله ته محتاج وګنو موږ د پخپل دنیا تر واسطه شو موږ الله ته محتاج دا مونږ ته ریشي زمامنه کې دا کم حالات را باندې را تیر شو دا کم خوراکونه اسکا کونه او کم لباسونه دي کې مونږ الله ته محتاجو کې نو محتاج مازي کې مونږ الله ته محتاجو ردې وح کې پدې حال کې مونږ داسا اخلو دا الله امر ته پدې کې محتاج یو خبرې کو الله ته محتاج یو دې در کنافیو نو الله ته محتاج یو حال کې م الله ته محتاج یو ګورما ځکه الله مونږ او تاسې لرا د نش نش تک خېصه څو صورت را نصیب کا پخالکی اقل بصیرت منترا کړې دې دې کې الله ته محتاج او آئنده مستقبل کې مل الله ته محتاج يو نو الحمدلله رب العالمین الرحمان الرحیم کې ماضی او حال ذکر شو رب دې نو وسم ز مون تربیت کي الله ته محتاج يو مون له ضرورتي ژوند يرا کي الله ته محتاج نو مستقبل کي مالكي اوميد دي نو قیامت راز مستقبل ده اصل مستقبل غري نو فاگر راز مالک الله دينو التم الله ته محتاج نمازی که اللہ تا مختاج نحال که اللہ تا مختاج استقبال که اللہ تا مختاج چه دی حر زمانه که اللہ تا مختاج یو دا دی تقاضا دا دا چه بندگی واضح دا آغازاتو قریشی ایا کناعبدو یا ایا کنافتائین دا دا اقل تقاضم دا اقلی تقاضم دا چې چه منگو تاسو پدري وړو زمانو کې الله ته محتاج نو له هاذا عبادتم دا غ پکار دي دوي مرابت مخي اسماء الحسنا شو الله رب رحمان رحيم مالک پدې عقیده مضبوطه کا دا دائمانه که دا دینې منلي الله رب و رحمان رحیم مالک دینې منلي پدې دی عقیده ني مضبوطه نو ستای عبادت نه قبلېږي نو مخکې د لا عقیده کا نو اوس عبادت دا الله کاه که چېرې عقیده صحیح نه وي عبادت فضول دي چې د چا عقیده صحیح نه کنا کدې هیپو زو کوه کدې عائله مو کوه کدې تلاوت کئ کدې روزی نه سی کدې زکات ورکئ کدې حج ادا کئ کدې ارثونه د مال کې خیراتونه کئ عقیده صحیح نه ده نو مخکې د انسان عقیده صحیح شوا نو اوس ور فسي وي یا کنا عبدو رب اوس مونږ ته عبادت کوو ته کچه عبادت بغیر د صحیح دین نه قبلې صورت کشو د ورت کشو اول د عقيدي تصحيح ذكر شوال اصلاح ذكر شوال اول د عقيده سمکا نبي عبادت کوا دریم رابط مخی احکامی علمیه ذکر شو الحمدللہ دا علمی آیت تی رب و رحیم مالک لذی علم بس دا کول پکاری نو ایا کناعبودو داوٹ و تی عمل ذکر شو دا عمل ناو مخی دا غی عمل علم حاصل ہے د عمل کولو نمغ که داغا عمل ایلم بزدکه تز با فتو سترگو لگیای فتم در تنشتا چه دا عمل د دی ایلم سده ای. ستا سو خیال نی گوره لکا مونتا ایلم نی زمون سو مسلمانانی د پین لسم دا دی میاش دی شابان سو گتو گلو آگانی پکاوی اوی با دا تونک کروی او سم گوند جمع گیند تا تکریر پا دیکئی اس طرح د علم کو معلوم کاغره چې د دې بار کې احادیث کېسر راغلي ابن ماجه کې او روایت راغلي دي اغم کم کمزورې دی او دغه اجتهاد څو ګوره نو ارمیاش کې د دري او روجو صحیح احادیثو کې تذکر راغلي پاغي ته یو ګڼه تقریبا 10 کو چې مسلمانانو ارمیاش کې د لري او روجی نیسه د لارسم سوار لسم پن لسم تاریخ باندې دې تاعیامی ڈی مسلمانانو تا ڈیر احتمام پاکار دے سوکی دا ایامی بیز احتمام کئی دا دبا طول عمر پا روجو کیسا بیگی طول عمر سوکی پا آرہ میاشکی دا دیدرے و روجو احتمام کئی کانا دا دبا طول عمری روجو پاکاتا کلی کلی کئی لوی عمل دے کنے دے آغا سوک روجی نینی سی په نسم څنګه شابان دی نو بس خانه یو طرف نمو بل طرف نمو بل طرف نمو, نمو الله دا شب مبارک دی او دا شب قدر دیو نه په شب قدر پوي یو نه په شب مبارک پتاي وتا چې دا بارات څه مطلب شو نو دا ار یو عمل نه مخک دا غي علم بیا با دي نه یو خبره به مستحبی اوبه فرض ترتای یو خبره به سنتي نو رایتا باڑو حیثیت نور کئی سوکا نو دا اری او خبری دا اری او عمل حکم معلومو اولو بازی علماء اولی کلی دی چو پا مستحباتو بطا دون زور نراؤده چی دا پرزو دراجیتی او راسده اون ترغیبی ورکا یو عمل دی مستحب دی علیک ردی پا کولو که نیر ثوابو ندی خوا کده چانا پاتی شو نو گنانگار پی نده نو یا کنابودون مخ کی ایتونا علمی ایتونه دی یا کنابودو عملی ایت شو دګی اشاره شو چې د عمل مخکی بدغه عمل علم ذکول پکاری پدی وج باندې امام بخاری رحمت الله له باب قائم کړی دی باب العلم قبل القول والعمل امام بخاری رحمت الله له باب قائم کړی دی باب العلم قبل القول والعمل دا خبر کولونه دا عمل کولونه مخ کی داغه علم دا کوا معلومات کوا د دې شریحه سیاست څه او چې به علم شیخی کینو دا کو پرې بستي اغه زورونه یو عالم هو او یو افینیک انسان هو پس دا اعمال به بلاشه کوله علی روړې چېته په سفر وانېتللی وو چ را غني کو او برورور چې دي که نه غړې زیات کب کب شوي او کم زورې او خفه او جړی کوله دور کې دروه په تاې چر شوي تهروه ت خو ن خبر که نه و ته خو په سفر لاړې ې او پیرا د کمری نه دا نو دا خپې لاندې می مونږه کرا غلې نو هغه مونږه را نمړ شي وي دي د میچ اف فایدا قران غوټ قتل شي وي یو دی الله مخلوق را نمړ شي وي نو دې ته تاسو خفوم په نو بیا می هغه مونږه په یو ګوتې شاهر کې خوله بند کو ته بس ځان سره په جیب کې خودل لري او دا دی دی او وه د جیب کې بډې روشني لري جی دی لي په وي وي دې سره به مونږ نه کوو یاو د 30 35 دنه می ومدا دې منګګ سره مونږ نه او په دې وختونه دې لنګ نه شه الله بندا دا خطاب پليتي په دې کې غوډلونه چې تا زه په دې کې پليتي نو تا مونږ نه کیږو اله ګیو جړاب ایم کولا تا یې معاف را قتل را نه شوه او ودل دا پتا نه وا نو دا عمل لمخ کې به علم حاصل الفکاری دا دریم را بچو دا سو دی انداز تا او گوره او دا انداز تا قرآن کی زی پزشتا اول الحمدللہ حمدنا اللا لدی اغا رب دی اغا رحمان دی اغا رحیم دی اغا مالک دی اغا اغا او او دا تغیر غائب دی اغ رحمان دی اغ رحیم دی اغ مالیک دی دارک و تو ییا کنابودو یا الله تعالی بندگی کوما دارک انتقال جو و غایبنا خطاب تا دی تصنعت التفاط وی علم بیان والا سوی ورتا سنعت التفاط دا په کلان کې نور خون پیدا کې دا په قرآې ضی په ضې به مخېطرشي بعض دلته ددي سونه اتې التفاق د هغې په کاغز باې د را وستو کوشی شم کړی چې دا سونه اتې الفاات ددي سب م کله دې انسان مونږ ورو کو دی یو قسم اجنبی وو د غایب سیغه استعمال کړه واسه حمدنا اغلوی بادشاہ لدی اغه بادشاہ رحمان دی اغه بادشاہ رحیم دی اغه بادشاہ مالک دی د چداوی کنه دی زوتول دی وی نو الله پاک دی تقبولیت ورک دا خبره الله قبولی کی او الله او تی زما بندہ دایرک ما سره خبرې کووا او الله او تی زما بندہ دایرک ما سره خبرې کووا رو دی بیا و, کنا عبدو و کنا سعین. یا کنعبدو و یا کنستاین یا الله صاحب اندګی کوما دا نو چې مونږ دغه بندګی کوو او مونږ دغه لیم داد غواړو او الله الرحمان دی او رحیم دی اغه مالک دی چې دا دوی وی دی تعالی شرف قبولیت نصیب کو الی ذما بندا ډاریک مجته ماغو ډاریک راټوایا نو ډاریک وسره خبرې شروع شوه یا کنابود یا الله تعالی بندگی کو ما خوشو کې پونښوې 2 مينر اړي ځي زمما بنداز ته یاد کما ته زمما تعریف کو او ته زمما توحید اقرار کو حجابونه مې نره ځبنده دار اقرا توايا اغل ریواله می قرب ترا واستو نو یا الله زم برا حراس تا عبادت کوما بعض علما وی داروم بیا اتونه چدي نو پای کی توصيف ته سی پت بایددي دا الله لومبنی سونه پری کې سردي توسیف او په ای یا که نه دی د د چا تعریب کول دا غیبانه خون کوي په مقامک تاریب خون نه کوي د د الله سیفت مو کو د دا دغاب وی او درخواست په پیس پس مزه کوي نو ایا کنابو دو درخواست پای کسی غیده مخاطب شوئی ایا کنابو دو و ایا کنستاین پا دیده تفسیری قرطبیزی کرکی چه پا دی آیت کے رد دی پا قدریو جبریہ دا یو ډوله باطل فرض تا دا غیۃ د دا, دا بندگان د دی دا د مجبورې محض دي ته دی از کسمته اختیار نشته او دا مجبور دي د جماعاته اونته دلته پر رد کیږي کی چې مونږ الله عبادت کوو مونږ کوو د الله عبادت بل دی یا کان عبدو فدی ده باندې لغزان پوکه په ارجب کی جدا جدا ترتیبي کلام کې یو پيلي یو فاعلی یو مفعولي نصب طور پر کہ فائل مختار ازی زد اقار کوما مفعول پر کہ میث کے راضی فائل پر کہ اول کے راضی پیل پر کہ رخصت راضی لکذ موبائل راخلم ذو ذ فائل موبائل مفعول راخلم پیل دارنگی پا انگلیش کی آئی ٹیک ٹی تی نو آئی پائل شو سبجک شو او ٹیک نو ور پیل شو او ٹی اب جب مقول بھی شو پا آرادے پیل اولی پائل ور پسی مقول ور پسی پا آرادی جب پیل بیا پائل او بیا مقول لکا زرابا زی اكل زيد خبزا زيد دوډه او خورا پیل بين زيد الفاعل او خبزا مفعول به نو دا ربه ترتیب خوده غلي چې مفعول به اتول رسط راځي لکن منغ الا عبادت کو نو ال لفظ الله مفعول به شوا منغ فاعل شو او عبادت کول بين شو له په عربی کې خو جمله دا څه پکار درنه عبدو کا نعبدو مون عبادت کو مون فایل عبادت پیل کا مپول بیهی تا او تاسو دی یا کنا عبدو کې وګوره اغه مپول بیهی اول وروړلې دې ای یا کا نعبدو نعبدو ير سکلې او ای یا کې مخ دا ونی سوو جدار د عربی کې زه خدا دا چه مفعول اخر کی ذکر کیږي دل طقیا کنابودو کی مفعول به اول ذکر کړي نو علم معانی والا وی کلا ای هغه د قصر ذکر کړي اغي وی ان تقدم المعمول من سياع الحصر دا معمول مفعول ذات مقدم کا ندام من سياق الحسر دا په کلام کې حسر پیدا کوي شرح جامی و شرح ملا جامی چې تقدیم د ما حق هو تقدیم د ما حق یوفید الحسر والا اختصاص سنگا قیدر نحوی تقدیم د ماحق کو تاخیر یوفید الحسر والا اختصاص مالا پر یہ چول پوئی نشو چه دا ایا کمبول بیران مقشو دا پا کلام کے تخصیص پیدا کئی نعبدو کا منستا عبادت کو دلتا احتمالو پا کی چه دا بلچابم کونو ی یا کا مرامق کو یا ک نعبد یا اللہ من صرف اور صرف خاص تا عبادت کو دبلچا نہ کو دبلچا نہ کو دا معنی د مقبول بیہ د مقدم کیدو دا وجه نه پکښوا نعبدک ولا نعبد غیرک لیکن امام نسفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کے معنی کہی نخصک بالعبادتی ولا نعبد غیرک بل تسییس مع نه کړی ده چېې مبول به مو قدم شوي دی نخصو کا ولا عبادهتي والله نعبودو غیرره کاه سنمانه نهفی کوي ولا کا بل یا اللهمون ی ک یوواازې تعله بندې کووه دا بندې او غلا ب مونږ د بل کوو الله اکبر ک كبيرره بله خبره دا چې دا مبول به مقدم کو په د غیر د سبب احتمال ختم شو چې کله مپول مقدم کا نو نه نه ای یا ستام عبادت کوستانه د بلچا عبادت را او خبر په ختم شو د مپول به له تقدیم سرا د غیر د اثر احتمال ختم شو یو بل په دم بجشتہ چې دا کم کس پایل دی عبادت کوم کړي د د توجود ټول نوول مبعول به طرف ته لا لا د عابد توجود ټول نو مخکی معبود طرف تشوا اياکا يا الله خاص تعالرا توجود ميه الله ترح تعالی اياکا يا الله خاص تعالرا نعبد منغه بندگی کووا ابن عباس رضی اللہ معنا کوي نه ابدو کا والله نه بددو غیرره کا یو رایید ک را ځي لکه نوختدو واللا یا لا مونږس کاته حید مننو ستا په ته کوو ا عبادت څه تاوي قران كريم کې زیات تر مضمون دا عبادت ذکر شوی دی نو چې مونږ په عبادت باندې غوري خپو وجو توجهوب دي نه پکارې ډېره زیاته عين با دال عبادت د دا دین هغه څه شوی ماده دا عين با دال چه کم تیکی که عین بادال راغلی یا د داد زیاد استعمالی دو د دا پارا دا لپز رازی پا کم علاره چه دیر زیاد رش روش دیر استعمالی گی آغی لاری طویلی کی گی طریقی معبد ولی که پا دی لار بانے دیر سک کی گی خوا نا لار دا شار عام شعر عام ت وی لکېږي طریقې معبد په بازلارې لکړې کړه ای شعر عام نه دی کم لباس چې زیات استعمالي ای تاسو به معبد وي صوب معالګه دا جوړه زار وخه چومه صوب معبد شريعت کې د عبادت دیر صابيرات ذکر شي وي مونږ به اوسو ذکر کو چې كم د تازه اهل نو غته نه یاد کې شمع منصور بابا جی رحمت الله عليه دغه تفسیری البرهان دز گواهی جمع توي زمونږ نه نه بابا جی خبره کو دی مانا کارا اگر جس اند عبادت تشریق کړه دا او خلق ته بیان کا کړه شمع منصور بابا جی رحمت الله علیه تفسیر البرهان پشپګما څخه په ذکر کېده عبادت وضاحت کړي ان العبادات فی اللغه غایۃ التعظیم قولاً او فیلن اگر جو سارا کم قیودات لگی دا و سارا نوٹ کے ان العبادتا فی اللغتی غایت التعظیم قولاً او فیلن مع عقیدت التوحیده ان العبادات فی اللغه عبادت په لغت کې ویلیکي کې انتهایی تعظیم که په خبرو سره او که په کار سره ای خو یوازې دا نه چې تعظیم سره چې په خبرو کې تعظیم کې یا اغت یو ناس او لاړه کې تعظیم کې یوازې دا نه ماع عقیدت التوحید د توحید د عقیده سره و استباب الرسول او چې پیغمبر تابع دارین په کی ګوره ها که کیده صحیح ده او طریقہ غلتا ده دا, دا بیا عبادت نه دی لکه څه عبادت کې الله لا د توحید قید ده خدا ما ذکر مون نفس نه پرلکه نو طریقہ د پیغمبر نه لا او دعا عبادت دی هم تد دعا کې عقیدت سعیدہ چې صدا یوازدا الله نسوال کوما او په دعا کې الفاظ غلط وي د ځانو وي پس سنت طریقې سره نوي چې کم وخت کې دعا ثابت دا د اغه وخت نه الیا بل وخت دعا کې کیفیت او تدزان جوړه یعنی العبادت علاق اسمله بابا جو عبادت په دوا کې شو بدنن و مالن ما و عقیدت التوحید دا توحید دا قیده سارا نو بابا جی بیار دی قیودات و پوائد ذکر گئی خرج بیه الفرق الباطل بتمام حا شیفی رو توحید دی و سر ذکر کا شیفی دا, دا توحید و غورے. نو علب دا عبادتی که اقیدر دا توحید نوا او چا تواب کے دا نقبلی اقیدر د توحید نوا د درنګي ته خيرات کینو دا نه قبلي او دا مع اتباع الرسول خرج به البدعات كلها دی دې سره ټول بدعات خارج شوهه ترڅو بيخي کې جمعکې مړو پته ما خامونه کې د پیغمبر طریقا را تو ته خيرات وي بیا ورته بابا جی او بلکی ماتي خبره ذکر کړي ومایوخ از من الزیتی و الشمعی و الدراحمی و الدنانیری و غیر ذالکا الى دورائه اولیاء الکرام فبل اجماعی سختن و حرام وی دا خلال کدی قبرون تا شمی او پیسی او دینارون اولی نو فبل اجماعی سختن و حرام دا بل سپاک ناروادی خواه دا غیطا عبادتو نوی دا غیط تعظیم دا غیراللہ دا ناروا شوه عبادت علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ دا عبادت تعریف ذکر کئ په مدارج سالکین کې خدایاتو ستے دا مدارج سالکین شول قران رحمتہ اللہ علیہ جواہر قران کې ندئ اول اور کړي زمو مشایخ وبم دا مدارج سالکین اول اور کولا خدا کوم دا پخوانی چاپ دی دا په پہاشیه کې دا ای بارت لی کلیشه ویلی چنن سبا کم چاپ دی دا مدار یسالی کینو پی که دا ای بارت نیشتا شرقوران رحمت اللہ علی جواحر القران کم تا ابن قیم حوالا ورکڑی د عبادت دا تعریف و دا ابن قایم رحمۃ اللہ علیہ په حواله سره دا موږ د شیخ نیلوی شاه صاحب رحمۃ اللہ علیہ نام بغیدت جبناورې دلو او دارنګ یادګړې مومو خو بیا چې موږ له دا په کتابو کتابونو کې لیکو نو چې دا ابن قیم کتاب او فتکتو مدار یو سالکین پای کې ملون شو نو دا مخکنو مدار یو سالکین کې چې پخوانی چا فون پای کې شتا تو دا عبادت تعریف قئی چه ال عبادتو عبارتن ال عبادتو عبارتن عن ال اعتقاد و الشعور کورو دیر مسلمانان شتو تا عبادت ستوئی وی مست عبادت وئی کنن نه مست عبادت یوازنوئی دیوی روجا دا عبادت دا د عبادت په مفهوم ځانفوکا چې عبادت څه شي ده یي؟ العباده عبارت عن الاعتقاد دا عبادت دا عبارت د عقیدې نه کما پیدا به ان للمعبود سلطه غيبيه چې د معبود لرا چا چې موږ بندګي کوو چې اغه ته یو غیبی غلبہ حاصل ده يقدر بها على النفع والضرر اغت په نفع او ضرر ورکولو قادر دی دا عبارت په پیادو یا دول غړی العبارتو عبارۃ عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية يقدر بها على النفع والضرر سنگا عبارت شو؟ العبادتو عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية يقدر بها على النفع والضورة نبيا رفض الشيخ الإسلام ابن قيم ويم فكل سناء ودعاء وتعظيم فكل سناء ودعاء وتعظيم يصواهبه هذا الاعتقاد والشعور فهي عبادة ور په دې بھارت بازي عوام الناس مرګري پوي نشي ناري نو زلانه دا څه وای چې دا عبادت په مفهوم کې د وسې زونه داخلي دي په دې په پوشه ان شاء الله او توجو په کاری غوري دا عبادت په مفهوم کې د وسې زونه داخل دي انځهایی عاجزي او انځهایی تعظیم تنګا عاجزی پیژنہ چاته ډیر عاجزی کولو او چا دې رغت تعظیم کول پروتوکول خپدي عقیده سره چې دا ته چاته عاجزی کې او دا چاته تعظیم کې چې غیب دان دې او متصرب دې دا عبادت شو لو عبادت د سلو رخبر نه جوړ شو دا, دا عوام د پوا کول د پاره عبادت کې سلو رخبر یې را لې سو خبري او مشته نه یو انت تاظه انت جززي خو چې دغه زیات څغ دان ګرن چې زما د حالاتو نه خبر دی او ما ته نه نقصان را کولی شي ما ته اولاد را کولی شي د چې دی سره دا بعدت دی اوس ک یو سری د خاندان یو مشر ته پخپو پریوزي جززي او تظیم کوي خو دا ا نه ده چې ما ته نه نقصان را کولی شي دا عبادت نه دي خداکار نه راوازه کار حرام دي دا شرک نه دي خداکار نه راوازه دا د تعظیمه دا شریعت کې نه دي اوس یو سړی راغلی دی لاهور کې علی حجویری رحمت الله علی قبر ته التتعظیمم کوي عاج짐 کوي فشاه را روان دي پیژاره لکه د مسجد ځان سره په بوته کې چولې دي عاج짐 رااله قاضی و د د د د قییده ده دا چې دالی حجوري زما دا د حال نه خبر دی څنګه د خلق وقیده دا ده چې دا مړی خبرې او دا اوڅګه دی بدهیان وکیده یاد سا هغوي دا مړی باقیده خبرې ږ خلکوله په مړی وقیده جوړئ نو چې دا قییده ده چې دا زه د چا تعظیم کو ما د چا در ته راغلییم پوشي شا په شاشار را روانې ما دی زما د حال نه خبر دی دیته د غبو پتا دا بل د ما ته بچی را کولی شي ما نه لر درکی شي که زه د ته نظرانه نه راولم نو ما ته موسیبت را رسولی شي ما ته چکاره را کوی شي د دا دخ خاالې بعدت د باباو د درګا وکړو دا خالص شرک شو او د خلکو دا کیددي که نه دي چې د بچو تهې درګاوو ته بچې غواړي نور علکووې زمون کلو ک نهشتهال خمد خبر باندې پوه نشوي عبادت کې څلور خبرې رالی لې کېمې کېمې انتهايي عاجزي انتهايي تعظيم دي کې دي تر کې مابود مې د هر حال له خبر ده او په نه په نقصان ور کول باندې قادر ده عبادت باندې پوه نشوي دا ډېر احمه خبره را الله تبارک وتعالى چې سونه پیغمبران را لېګلې دي اغي خلک د الله عبادت ته د دعوت ورکړې ده قران کریم کې د عبادت مختلف عنوانات دي لکه په ذکر کې او چې د عبادت مونږ ارمنځ کې وایو یا کن عبدو چې دا عبادت, عبادت سونه احم دی کله قران کې الله وایي عبادت با یواز امالکوے سورت یونس آیت نمبر ایک سو چار اس قرآن کی دادیر خون کیو قرآن زان تراخلے و آیت راڑوے سورت یونس آیت نمبر ایک سو چار پارا قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني قل يا ايها الناس هو يا اي نبي عليه السلام کہ اے خلقو اے خلقو توایا کتا سو پشکی ببار زما دا کی دی کی فلا نو زئ عبادت کوم د آکسانو جتاسي عبادت کوي سواد الله نام ولکن اعبد الله لیکن ز عبادت کوم یوازد الله ز یوازد الله عبادت کوم سوره زمر ایت نمبر 11 سوره زمر ایت نمبر 11 قران ته کینه چې عبادت باندې پوه صورت زومر درویشت مپارا قل او آیا اے نبی علیہ السلام پیغمبر توئی قل او آیا دا خبرات اینی امر تو جماتا حکم شوئے الله چې زبابت عبادت کو مياواز الله لرا مخلصا له الدين او دا عبادت به يواز الله لكوما قل اني امرتو و اسنرا له غره ها موږ په هر موس کې ويا كنابودو داسو ولا خبر موږ نه کو قل اني امرتو قل او اي نبي رسول اني امرتو ما ته حکم شوه ان اعبد الله جذبہ عبادت کوم اللالا او اللالا بدہ عبادت خالص کوم دے کے الله اللہ سرسوک شرک نگر زوما سورة یاسین آیت نمبر بائیس سورة یاسین دو اجتمع آیت وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَتْوَرَنِهِ وَإِلَيْهِ تُرْجَوْهُونَ وَمَالِيَ شوي ما لا را چې ځی بعدت ن کوم دا غذا پیدا چړ ما اوی به دغې بعدت ن کوم لما خاک کې ځ پیدا کړی مع وله تورون خاص الله ته به تاسو واپس کولی شپ وون بقره نمبر سورة البقرة آیت نمبر ایک سو ام کنتم شہداء از حضر یا عقوب الموت از قال لبنی ما تابدون من بعدی آیتا سوئے کلچی حاضر چو یا عقوب علیہ السلام تا لاماد دمرگا نو یا عقوب علیہ السلام فا وقت دزن کدن نلگ مخی علامات د مرګ ورته حاضر شو روزامل توصییت کې یوهی سره خبرې کوي نو څه خبرې کوي د مال او د جیداد او د یسو د دا دایي خبرې کوي هغه وخت کې د الله د عبادت خبرې کوي اس قال لبنیه کرے چې وي خپل زامن او تعاف ما تعبودون من بادی تاسو بده چای عبادت کوو زماد مرګ نه رسو ازامن دیرنے کانو تربیتی شئو ورتوی نعبدو الہ کا ممبا عبادت کو استا دا الہ او دا الہ دا مشران استا دا ابراہیم دا الہ دا اسماعیل دا الہ دا اسحاق دا الہ دی جدہ جدہ اخدایا نونا الہ واحدہ دا یکیو الہ ممبا عبادت یوازی الله اللہ کو سورت زاریات آیت نمبر چپن سورت الزاريات آیت نمبر 54 20 तम سورت الزاريات 27م پارا 2 مسفا ویستم پارا سوې تورن مکې سورت دی ته سوره کې قاط ناروستو سورت دی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما خَلَقْتُ الْجِنَّانِ دِی پیدا کرِ مَا پیرِ آن او انسانان اِلَّا لِي عَبُدُون مَگر دِی دَ پیدا کرِ چې مَا عبادت بَقَئِيَا دِی مَا دَقْبُل عبادت دَ فَارَ پیدا کرِ دارنگی کل قرآن کریم کے اللہ ترغیب ورکئی بندگی بمحال خاص کوئے سورت بقره آیت نمبر اکیسو گورے قران کریم کله ترغیب ور کوي سورۃ البقره آیت یا ایها الناس عبدو ربکم الذی خلقکم یا ایها الناس یخلقو عبدو ربکم دا قرآن کې کم کم د عبادت راځي او چې تا یا کنا کې د عبادت وضاحت یاد کړی او اصول کې د فشر په عبادت کې لکه د عبادت وضاحت یاد کړی نو بس اغا دي ټول آیتونه سره لگا وکړه یا ایه الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم ای خلقو بندگی خاص کې خپل رب لرا عبادت خاص کې خپل رب لرا دارنګي سورۃ النساء آیت نمبر 33 او سورت النساء دې پس سورت ال عمران دې ال عمران پر سورت النساء آيت نمبر 30 ل عبادت په خوان باندې بپوښو واعبدل الله ولا تشরিকو به شيئا واعبدل الله عبادت خاص کې الله الحرام عبادتوا یاواز الا لرکاوے ولا تشریکو به شیءا دا الله سره به څوک شریک نه ګرځاوې سورتی یاسین استاد اورالو لور پیره بیا راواله آیت نمبر 61 سورتی یاسین آیت نمبر 25 پیتم الله فرمایي وا ان عبدوني خاص زم ايبادت كوي وا ان عبدوني ديرويشت مپارا وا ان عبدوني خاص زم ايبادت كوي هاذا صراط مستقيم دا دني غلارام الله جسونه پیغمبران دا دی دا دی مسلی دا را ليغلي دي اومددي مثلي دپاره را ليغلي لكوغه رتاسو سوره نحل آیت نمبر 33 سو سوارلس مپارا چيلا انبياء کرام د صد پاره لالي کي لي سوارلس النحل ايت نمبر 33 ولقد بعثنا في كل امه الرسولا اللہ فرمائی ہے کہ نل لیگریم محرومت پیغمبرو پیغمبر کار بسو ان اعبد اللہ ولقد بعثنا فی کل امتی الرسولا ان اعبد اللہ هر پیغمبر دعوت داو ان اعبد اللہ چی عبادت اللہ لخاص کے عبادت یواز اللہ لو کے سورت انبیاء والسمٰطرا آیت نمبر 250 سورۃ الانبیاء اول سمہ پارہ آیت و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فعبدوه سونا پیغمبرانچه اللہ را لیگلی وما هر سلانه دی لیگلی منگا مخیستانی سیو پیغمبر مگر اغتمو وحی کولا چشان دا دی نشتبل ایلا سیوازمانا فعبدو نوب الزمان عبادت کوئے دبل چا عبادت مکوئے سورت العراف آیت نمبر ان ساٹ اتما سوره الاراض ایت نمبر 59 لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله نوح عليه السلام دا چغواله او اي جما قوما عباده الله لخاص کے اتم اپارا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله یقیناً لگلی مونگا نو علیہ قوم دا غطاب سلام علیہ السلام سب بیان کری و راشد قرآن دا انبیاء و پروگرام دکا سو پبل پروگرام روان نکی خوا از این پا نورو کسو دی سو گراوالای یا دا دا انبیاء و لاردہ راشد دا انبیاء و دعوتو پی جنا دا انبیاء کرام علیہ مسلام مسلو پی جنا انبیاء و دا مسلو بیان کری و اغبود الله عبادت اللہ لخاص کے مالک من الہن غیرو نشتر اتاس لرا حاجت سرکون کے بغیر دا اللہ نا بل سوکر سورت عارف آیت نمبر تین ساٹھو گو رہے دا یوازی نور علیہ السلام ویلیو اللہ خوئی ار نبی ویلیو بلکم نبی ویلیو وَإِلَىٰ عَدٍ أَخَاهُمْ هُوْدَار قَالَ يَا قَوْمِ عِبُدُ اللَّهِ لی ګل یو معاذیان ترور د یوهود له سلام او ای زعما اعبد الله الا العباده خاص کې